Wa min yut'i allaha wa rasoolahu faqad faz fauza n'a aziima Amma ba'd Fa inna asdaqa alha difi kitabu Allah ta'ala Wa khair alhadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharra l'umur muhdafatuhaa Wa kull muhdafati bid'a Wa kull bid'a t'in dalala Wa kull dalala t'in finnar Thumma amma ba'd Falandari matitakweinallahu t'umadharuwar Atai falandaroim pritindim ve fali karkoim Falandari matitakweinallahu t'umadharuwa Dëshmojmë se nuk ka ta adhuruar me të drejtë për veç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem është robë dhe i dërguar e ti. i tij. Allahu i madhruar me mëshirën dhe mirësinë e vet e ka beqatur njerëzimin në vazhdimsi duke i dërguar shpallje, duke u dërguar pejgamber. Ndërsa neve si ummet i fundit, si pasues të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem në ka begatunë në mënyrë të veçantë nga se për neve ka zgjedh pe i gamberin më të mirë, pe i gamberin më të vëlefshëm, por një kohës ishte edhe ati i akadhonë librin universal, shpaljen e fundit, Koranin familjartë, e që në të vërtet atë Allah i madhruare ka vequ prej shpaljeve të më hershme në disa aspekte, E ka vequ kur anin përshkak se e ka bo odhëzim të përgjithshëm, e ka bo odhëzim të përshqatëshëm, e ka bo odhëzim i cili i ka te i kalu të gjitha kufizimet e dimenzioneve edhe kohore, edhe hapsinore, edhe etnike, racore, et tjera. Në një fjalë, e ka bo Allahu i madhruar kur anin odhëzim universal për të gjithë dhe për të gjitha kohët e vendet. Pastaj një veqori tjetër shumë interesant edhe në madhështore e Kur'anit është se Allahu i madhruare ka marë përsi për ruajtjen dhe mbrojtjen e ti Prej që farë do të deformimi Shpaljet që Allahu a ka dhënë pejgamberve të vetë para Muhammedit sëllallahu aleyhi wasallam Shpaljet të cilat Allahu i ka zbrit ose i ka shpalë për njerëzimin para neve Nuk e kam pasë këtë veqori Shpaljet të cilat Allahu i ka zbrit ose i ka shpalë për njerëzimin para neve Nëse ato mësime derisa ka qenë pejgamberi gjallë, derisa ka jetuar mes njerëzve, njerëzit i kanë kuptuar dhe nuk i kanë kuptuar, i kanë pranuar dhe nuk i kanë pranuar, mirë po me kalimin e kohës, me kalimin e epokës, secili të pejgamber nuk ka pas asgjë të garantuar se ajo do të ruhet, se ajo do të mbetet e freskët edhe origjinale në praktikën e njerëzve ose në memorien e tyre. Por derisa me ardhin e shpalljes së fundit Allahoj e di më së miri, por ndoshta për shkak se është shpatullja e fundit, Allahu e ka marrë përsipër këtë Kur'an me erujt. E ka marrë përsipër vetëm e erujt. Nuk ua kalon njerëzve, për arsyesë se njerëzit kanë dëshmuar një gjë të cilën Allahu gjithsesi e ka ditë paraprakisht, por njerëzimi ka dëshmuar se nuk është në gjendje me erujt shpallin e Allahut fuqiplot. Ose nuk don, ose nuk mundet. Ndërsa këtë shpatullje të fundit Allahu e ka rrujt në në një mënyrë interesante por kjo nuk është tema jonë. Tema jonë është të nderun lazën. Me e kuptu se Allahu i madhruar, na e ka dhonë Kur'anin, të cilin e ka bo për neve u dhëzues, dhe në shumë vendën Kur'an. Në, në mesin e 6.236 ajeteve të Kur'anit, në shumë për i këtyne ajeteve, Allahu përmenë se si Kur'ani është u dhëzim, hudel nil më të të kin, u dhëzim për të devaqmit, hudel u e boshra, Lil muslimin është udhëzim dhe përqëzim për, për muslimanat, hudan wa rahmatan lil, mu, lil muhsinin, është udhëzim dhe mshirë për bamirësit e këtu me radhë. Me një fjalë shumë Allahu po na po na përkujton, po na vetë di son se ky Kur'an është udhëzim. Dhe nëse dikush thotë ti, merr këtë letër ose merr këtë libër, ose mbaj mend këtë fjalë, nuk është më rëndësish çuysh kan më të shen ato. Edhe pastaj ta kujton një qindherë, vetëm ke kujdes, se këto janë u dhëzimi i cilit të duhet ty. Këto janë u dhëzimi për cilin ke nevoj. Këto janë u dhëzimi cilit nëse nuk i përmba, është keme humë. Unë mendoj se një konfirmim këtsh i shumë fisht i kësaj gjaje, pa dyshim që doj me nëj hapësyt edhe me në botë të vëmentë shumë me edit nase me të vërtet aju u dhëzimë të kenë kaq të rëndësishëm. Nëse e marrim shpallin e Allahut fuçi plot, edhe gjithkët vërejtje që Allahu na e tërheq, gjithkët përkujtim që Allahu na e ban, lidhen me fjalën e tij, duke na e përkujtuar në vazhdimsi se ky është udhëzim për ne, atëherë s'ka dyshim se ne do të duhej të ishim shumë të mendshëm, do të ishim do të duhet të ishim shumë të kujdesshëm, do duhet të mendonim a thuaj kjo ovazim që e pas ka rëndësi ka të madhe çfar çfarë obligimi kam unë ndaj tij ose cili është pozicioni em si njeriu, cili është pozicioni em si musliman në raport me kët ovazem. Dhe njeriu patyrim se e gjen veten e tij, e gjen pozicionin e vet i kupton detyrat e veta në momentin kur fillon me me e kuptu ose me e marrë vesh ose me hulumtu e me studiu se qfar përmban në vete kjo udhëzim edhe në qka udhëzon kjo fjale Allahot fuqiplot Në surën El Isra, Allah i madhruar thot, inë në hadhe l'Kurane je hdilin letih i akuan me të vërtet kjo Kurane udhëzon në atet që është e ka përmendë Allahu Azze Vajel një fjall e cila të regon një një gjah mirë po në formën në formën superiore, në formën superlative. Aquam do të them më e drejta në aspektin e drejtësisë, që e kundërta e drejtësisë është pa drejtësi, më e drejta. Më e çellumja, që e kundërta e çellumës është e gabuamja. Më e çndrrueshmja kret çeto kuptime edhe plot kuptime tjera të për afërt me këtë, e që plotsojnë këtë kuptim i referohen ose përgjigjen fjalës aqwam me të cilën po për e përshkruan Allahu i madhruar kët Kur'an. In hadha al-Qur'an, madje edhe për emrin dëftor, ky Kur'an është për emër në gjuhën arabe u thonë për emra janë të ndon për emra dëftor, për dikën që është afër edhe për dikën që është larg. E Allahu këtu e ka përdorur për emrin për të afërtin. Më u afro njerzve Kur'anin fam mall, më u treguan njerzve se ju o njerz, nëse doni më pas sukses në jetën e juaj, nëse dëshironi që jeta e juaj të jetë me pas kuptim, nëse doni të m ekon musliman, atëherë Kur'ani gjithmonë duhet të më kon afër jush. Nëse nuk e keni në dorë, nëse gjuhët e juaja nuk janë të zonuara duke recituat atë, nëse mendjet tuaja nuk janë të angazhuar duke menduar për të, atëherë Nuk lejohet që distanca mes juve dhe Kur'anit të menjenë e madhe. Gjithmonë ndonim më ndoni me e pas, afër dorës, që në çdo moment që u duhet, më pas çasjen të ose më pas mundsi më e kontaktu Kur'anin për arsye se është udhëzim. Është udhëzim i cili të vijnë ty në çdo hap të jetës tande. Është udhëzim për cilin ke nevojë në secilin fushë të jetës tande, në secilin aktivitet edhe veprim të jetës tande dhe nëse eventualisht lejon me u voni distancë e madhe në lartësi e madhe mes teja dhe Kur'anit në momente të vështira, në momente emergjente rrezikon mos të pasë mundësi si si me pasqasjen Kur'an. Një sikur, sikur me çelni njëri duke u hutuar me një mjet për të cilën i nevojitet radari ose i nevojitet navigacione ose i nevojitet dhe para mendojeni është për një rrugë në të cilën s'ka çem kur, edhe të prishët navigacione. S'ka shenja të rrugës. Pa dushim që keme humbë, pa dushim që keme deviju, ndërsa jeta e njeriut edhe pse mundësia e përmirësimit të ati devijimi e gzishton. Mësja që lafshme të pare në nalë py, e pyt, dikend në është atë tregan. E bën një, e ka një humbje, e ka një kosto, mirë për nuk është e pa përmirësushme. Mirë për qëfar është jeta e njeriut? Qëfar është jeta jotet cire nuk ke mundësime e përmirësuhë? Nuk ke mundësime e pë damet cilat shkaktohen njëtën tënde, kostoja që, që i kushton njëtës tënde, është e pari parushme. Për që ta Allah i madhruar ka të shumë, ka të shumë e, në kapërosit që ti përmbahemi këti Kurani, ta vlerësojmë këtë Kurani, ta konsiderojmë se ajo është odhëzimi yn dhe ajo është garanca e suksesit ton. Njeve njëtën ton të përditshme e vrejmë, njerëzit që kanë afërsi ndaj dikujt. Prindi, zakonisht ka afërsi edhe dashuri edhe dhe mbëshuri për fëmijen e vetë, ndoshta ma tepër se për vete. Edhe një non e mirë, e kujdeshme, kure për cilë djallin e vetë në rrugë, që ka i thotë? O birë, a e more këto? A e more këto? A e more këto? Pse se nona e dinë që cili do prea ty në sendeve mundet me ishka këtu problem mungesa e ti. Mëshira Allah të fuqipllotë është shumë ma e ma d mëshira, dashuria e Allahot për neve dashamirsia e Allahot për neve është shumë ma e madhe se kaqë edhe në përmjetë kësajtë ndër unë lazen na e kuptojmë na e kuptojmë se pëse Allahot ka të shumë pas ka insistunë në Kur'an që ne, ne vetë në kujtojë se kjo Kur'an është odhëzim kjo Kur'an është odhëzim edhe këtu e, e vlerësojmë ose këtu e kuptojmë praktikisht një gjoj e cila nga njëherë ka shku pa u vrejt në vetdijen e muslimanëve, edhe në botë kuptimet e tyre pa u vrejt ka ik, ka pak prej kursit pe vijës drejt, ka shku ka devijime. A edini vllazën se e keni pa edhe edhe vetë pi pyetjeve që shumë shpesh na i bën neve muslimant, njerëz që e dojnë Kur'anin, njerëz që e dojnë Islamin, njerëz që dojnë me pa diçka mirë edhe në pysin mu, si hoxhën pysin, qysh me e bon jetë hatmën që du mi aknu filonit ose fistekut që ka vdek. Sikur me pasë qenë Kurani, do me thonë për këtyne pytyon ka njërë po me ndaj, se shumica e qatyn e njerëzve, ose ma mirë me thonë shumica e muslimanve, edhe është ketë që është numëri madhë i, i këtil, me ndojnë se Kurani në Allahu e ka zbri që na taknojmë për shpirtë, ose për tonën ose për dikujt tjetër. Vesin kanë erë, çyshme e bëhatme për vete, edhe çyshme e bëhatme, çyshme e po një hatmën për vete, edhe çyshme e po një hatmën për tjetërkan. Është një polemik mes dijetarëve, a knohet për dekun as knohet për dekun. Është e parandësishme në raport me këtë çka po flas unë. Ngase, nëse ne në mendojmë se Kur'ani knohet ose Kur'ani ka zbritur për të knohet, veçmëng veç për shpirt. Çoft për shpirtin e tij ose për shpirtin e filanit që ka vdeq, ky është një kat shkuptim i madh. Ky është në kundërshtim të plotë me fjalën udhëzim, të cilën Allahu e ka përmend më dhjetra herë dhe ka aluduar në Kur'anin. Për arsye se maspokti Kur'ani i mundet më kon udhëzim për të vdekurit. Është shumë e vërtetë dhe është e pamohshme që Kur'anin kur e lexojmë kemi shumë sevat. Është shumë e vërtetë dhe është e pamohshme. Se kur, në Kur'an ka ilac, ka shërim Për shpirtin Për mendjen, për emocionet Ma dje edhe për trupin e njëriot Mirë, por nuk është kjo esence Nuk është kjo kjo prioriteti i Kur'anit Prioriteti i Kur'anit është që na me uull Kemi humbë në një hapsir Edhe dojmë me e qelë një hart Me e dit Ka këna mi amajt Që është që objektivit qëllimi numër një Pëse Allah A.S. ka zbrit këtë Kur'an Edhe unë mendoj se Nëse që shtu nuk e kuptojmë Quranin Atër e kemi marë një aspekt shumë dë vogël Një përqindje shumë dë vogël Të përfitimit të mund shumë Edhe përmundojmë me që ato me me të gjall Edhe unë mendoj se me atë e është fështirë me me të gjall Me atë e është fështirë me me të gjall Për që ata Dutë me e ledzu Quranin të ndër unë vazë Edhe dhe dherisa e ledzojmë Quranin E kuptojmë se Allahu Mestirash Na konceptin e drejtë, po filloj pe gjërat më madhore. Konceptin e drejtë për Zotin. Çë kjo është, kjo është errancës më madhore, nëse njeriu gjendet, jeton në këtë botë, në këtë në këtë dynja, në këtë tokë, edhe nuk e ka kuptuar lidhjen e vet me Zotin, atëherë është sikur një sikur një aparatur, çfarë do të quoft ajo, e cila duhet të funksionojë e lidhur me një satelit Edhe i ka humb lidhja me atë satelit. Ndërsa kjo është më e rëndësishme, kjo është më e rrezikshme te njeriu. Pse? Për arsyesë se njeriu, sikur edhe të gjitha krijesa të tjera, janë të nevojshme, janë të mungqëta, janë të varfëna për Allahun fuqiplot. Krejt ato që njeriu ka nevojë, edhe çdo prej krijesave të Allahut fuqiplot, vetëm Allahu ka mundësi mia dhon. Andaj humbja e kësaj lidhje është humbje e madhe dhe si edhe si preventiv, edhe si mbrojtje, edhe si kompenzim, Allahu përna e jep konceptin Kur'an orë për Zotin. Më ju të regun njerëzve, o njerëz, ju që hala se kini marrë vesh, ose ju që se kini kuptu, ose ju që se dini, ose ju që t jeni t'interesu me e ditë, Zotin është kështot. Edhe ka folë Allahu Azze Vajtjel për vetën në Kur'an shumë, e ka paracit vetën e vetën në Kur'an shumë. Në përmjet emrave ti të bukur, në përmjet cilësive ti të për sosona, në përmjet veprave të veta, kur ka folë për krimin e qjejve të tokës, për fenomenet e ndryshme, për njeriun, për shpirtin, për gjanat e ndjashme. Edhe njeriun, dheri sa i lezën këto ajete, detyrimisht ka me orën në përfundim se, a, po, eksistoj ka Zoti në bikët gjithësi. Ajet cili... Ka kriju këtë gjithësi, aji cili e mba këtë gjithësi, e dirijon këtë gjithësi, ban me ta që ka të donë, aji cili i ka caktur ligje, dhe kjo është një hap shumë i malë për para, por jo i mjaftu e shumë, për arsye se që kjo pik lidhet shumë ngushte dhe me ate që Allahu e ka të qujë, e ka instalu në shpirtin e njeriut, ajo që quatë natyrshmëri, ose quatë intuit, ose quatë një farë mënyre normale, E ardhjes në përfundim nga anë a njëriut se zote e këzistan Mirë po kjo nuk mi aftan Se njëriut kur ta kuptan se zote e këzistan Do të me e kuptu gjithashtu dhe cilit do tjetë raportin mësme edhe ati zote Zote që kriusi i kësaj gjithësi, zote absolut i plotëfuqishme Ku jam unë e në raport me te? A jam unë orta ki zotit? Jo, se i krijes A jam unë e i barabart me te? Jo, se i i mangët A ther çka jo mund raport me te? Un ro jam rob i tij. Ai është Zoti im, un jam rob i tij. E robi në raport me Zotin e vet, me Zotrin e vet ka obligime. Ja ato obligime sikur se i ka. I ka definuar dhe i ka perfufizuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i ka thon Muadhit radhiyallahu an i ka thon o Muadha po kisha me t'tregu cilat janë obligimet e robërve ndaj Zotit. Obligimi i njeriut ndaj Zotit, shumë thjesht me një fjalë Ka thonë poja rësullë dhe që shkëm qef, hajtë të regom. Ka thonë obligimin njerëzve ndaj zotit është që të avorojnë. Vetëm Allahun të mos i përshkrujnë ati ortak në avore. Mos konsiderojnë kërkon të barabart me Allahun që meriton po falun për Allahun edhe për filonin, ose po binë sesh dhe për Allahun edhe për filonin, ose po prej kurban për Allahun edhe për filonin. Që kjo është vi e kuqe, është e prej me e definume në mënyrë shumë strikte. Pra bojët pra lanë dhe pra skenë tjetër. Që kjo është obligimi, krejt që ka kemi bërës, nda e latë është që kjo. E pastaj këto kurthim me ullumtu ose kurthim me apliku e vremë se dalin, dalin gjona konkrete, që gjithë sesi lidhen me jetën tonë dhe gjithë sesi janë shumë, kemi shumë nevoj për to, janë shumë të dobishme për neve. Pastaj thëtë o muadha, apo ki qef edhe me të kalzu edhe diçka foftë afdalmet kallëzuar dhe cili është obligimi që e ka marr Zoti për veten raport me njerëzit. Ka thon po, çu s'po kam chef? Ka thon Zoti e ka marr obligim. Ja ka po veti obligim, që po vetë obligem që ai i cili e përmbush këtë kusht ka më të çon në xhennet. Nuk e çon në xhenem. Njëri që çu nuk ka bë po shirk, njëri që e ka adhuruar Allahun nuk e çon në xhenem. Kjo është shumë thjesht, shumë thjesht me dy fjalë kollaj më e kuptu mua veç Sofia Resulullah të kallëzën njerëzve tha ekziston rreziku ti më kallzua ata me të kesh kuptou e mësoni më thënë më thon, thon kjo punë ka Coca-Cola se atë parën nuk e kuptojnë çështën se ajo ka ka dispozita si dosht e tjerë po duam të thonë den ullah se Kur'ani ja çfarë udhëzimi na na ofron e definon qartë pozicionin tonn këtë botë edhe e definon qartë pozicionin tonn raport me krijuesin e kësaj gjithësi po përveç kësaj pastaj Kur'ani Sigur se thotë Allahu i madhrua në surën El An'am O hadha kitabun Enzelnahu Mubarakun Fët tebiuhu O te kule allëkum të rhamon Kjo është libri të cilin e kemi zbrit ne është i bekum Mubarak Qka do me thonë i bekum? I bekum ose Mubarak do me thonë Nas jelë shumë dobi Nas jelë shumë përfitime Shumë bereqet I ashohim shumë hajrim Edhe kur nuk i ashohim shërrim që shtu Allahu po e përshkru në Kur'anin e pas taj, fëtë të bjo etës një qasaj rrugë ka ju u dhëzanë Kur'ani etës një qasaj, etës një në qatë të drejtim në të cilin ju thretë Kur'ani vëtë të ku, dhe t'jeni shumë të kujdeshëm dhe t'jeni shumë të kujdeshëm prej qka fit, prej rëziceve prej gjanave të këqia prej aty në cilat eventualishtu mund të nga dëmtojnë e qka përfitojnë Paso e një Kur'anin, jeni të kujdeshëm, do t'jeni të mëshirëm, do t'lësho, do t'derë dhe të mbi ju mëshira e Allah të fërshqipllot, do t'ju kaploj juve mëshira e Allah të fërshqipllot, dhe një gjatë jemi të bindën të ndër unë laze. Njëriju i cilë e meritonë mëshira në rahmetin e Allah të fërshqipllot, nuk ka që ka i duhet jetërgjohë. Njëriju i cilë e ka meritua rahmetin e Allah të gjithë mëshirëshëm, nuk ka pse mërzitet për diçka tjetër. Pse i ka arritë të gjitha se çdo e mirë është në kuadër mbra da kornizave, edhe pse mëshira sa Allahu të sulicesin korniza, mbra da rahmetet e Allahut futi plot. Dhe çdo e mirë ose jashtë mëshirës së Allahut nuk ka mirësi, mundet me pas vetë xhana të kthija. Kurani pastaj na jep edhe udhëzime të tjera që janë shumë të rëndësishme e që janë udhëzime praktike çysh duhet na me u sill njëri me tjetrin kur them njëri me tjetrin ti personalisht ti kur të mendosh në veten e parë thu une se si çdo njëri prej neve në veten e parë kur flet për veten thot unë e unë si do të sillem me tjetrin e ai tjetri kush mundet me të qenë ai tjetri mundet me qenë çdo kush përveç meje tu fillu prit afirmave dhe dashamirëve do dalte rreth i më i gjon për aty në çu nuk i kemi të afërm, eventualisht mund të jenë dashamirë. Pastaj tek ata të cilët mund të jenë as dashamir as dashaqçi, e deri te ata të cilët mundën me cin kundërshtar ose armiç. Për çdonjën prej tyre Kur'ani na udhëzon në mënyrën më të mirë, në mënyrën më superiore, më efikase, çu s'do të më ndërtojnë raportet tona, edhe çu s'do të më uxjind në mënyrë që në mënyrë që mos më e humb kët baraspesh këtë balans të mrekulueshëm të cilin Allahu i madhruar, jo vetëm që e ka qit në kriesat e veta madhështore, toka që silët, e hana, e dili, e vera, e pranvera, e nata, e dita, jo vetëm kaqë, mirë po edhe do regullat për gjithshme që i kalon Allahu i madhruar, qoft shpalura në shpalje, ose që i kam bjell në shpirtat e njerëzve, që të funksionojnë që shdoat, që të mos bohet edhe nëse njerëzit kanë pikpamja të ndryshme, edhe nëse njerëzit kanë bindje të ndryshme, madje edhe nëse njerëzit kanë besime të ndryshme, të mos bëhen armist njëri tjetrit, të mos bëhen ujcër për njëri tjetrin, po letin tje njerëz që nëse nuk mundë me njëri-mu filanit spa ku mos ti bëj keç. Çto dzonai promovon Kur'ani. I promovon në mënyrë shumë shumë shumë më të mirë, më të mrekullueshme se çu un nuk po di më të shpjegoj. Mirë po, po duam të thonë se Një liber, një shpalje, një fjall e Allahot e cila në mësën qyshme usil me Allahon, qyshme usil me njerëzit. Dhe pastaj e promovon gjithashtu edhe kontinuitetin historik të gjith asaj që ka qenë edhe vazhdon të mbetet vler, ka qenë edhe vazhdon të mbetet gjah e mir, prej zanafilës e historisë njerëzore. E dherin ditët e sotme, e dheri pas neve, vetëm Kurani e banë në mënyrë të pashkëputën një gjatë t'ilë. Ne e vrejmë njerëzit me kalimin e kohës, ndrojnë sistemet, ndrojnë politikat e pushtetë mbajtë sëve, e vrejmë se kushtimisht të ndronë edhe historia. Pse? Se gjithmonë ajë që është një pushtet, ka qëfë njerëzve mja u paracit një histori që i konvenon ati. Këto e kemi përjetu na, e përjetojmë po paskohë. Kur, historia e vërtetë, Njerëzore është ai histori që i tieni prezanton Kurani. Ngase ajo nuk e ndryshon, është absolute. Edhe pse çka ka me qenë absolute kur ka të bëjë me të kaluamën, është absolutisht e vërtetë, është absolutisht e pamohuhshme ajo që i ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Andaj njeriu kur mirret me fakte kuranore e ka sigurinë e plotë. Flet diçka për Ademin Alayhis salam, edhe pse saktësisht nuk mundem e definuara sa vjetve, para sa so so mia vjetve ka jetuar Ademi Alayhis salam por them me siguri të plot çështoj këtë. Ose për nuhen alahsela, çështoj këtë. Pse asha e kemi lexuar Kur'an, edhe nuk ka dikush që mundet me tërzu teorin kuranore për arsyesa se është është e vërtet absolute e ardhur prej Zotit krijuesi të gjithësisë. Ndërun vllazan. Ne si muslimanë kemi obligim çkët këtë sar, këtë pasuni të madhe, këtë begati, të cilës nuk kemi mundësi me të çmend. Eme cilën Allahu na ka dhëruar, na ka privilegjuar, na e ka dhënë, kemi obligim ti më erojt. Por më shumë më erojt do të më mja dit vlerën. Për mja dit vlerën do të më e marr vesh, a vlen, as vlen, edhe sa vlen. E për më e marr vesh do ta lexojmë në rrugllaz. Duhet ta lexojmë. Mir po nuk mjafton, më thon dikush e kom lexuar Kur'anin. Plot penave më i pyet, a e ke lexuar Kur'anin a herë sot po? Dikush mbura thotë e kom lexuar 5 herë. Njerëzit e mirë përpara, edhe djietarin kon, për ni Ramazan e kanë lexuar 60 herë. Dikush gjatë jetës së tij, njëri ka thënë ne prej Tabinëve ose prej xheneratës pas Tabinëve, e ka pasur sallimin e Bubaker ibn Ayash, ka rënë shtratin e vdekjes. O lodh o plak, derza as mundja, ka ardhur djali i tij edhe po rrihen lot për babën e vet. Thotë Bir thot, mos kaj për mua. Se mashallah un çto kujojm shtrit në çtë dhom ku jam thonë ato çto 12000 herë kam lexuar Kur'anin. 12000 herë kam lexuar Kur'anin. E jon kon dietar, nuk jon kon njerëz të fyesh çush jemi ne. E thash ne mburrem i themi e kam lexuar Kur'anin ose e kam lexuar disa herë Kur'anin ose çsto me radhë. Jo vllazën, Kur'ani është fjala e Allahut azza wa jall, të cilën duhet me lexuar vazhdimisht. Edhe kur mos e majnë nën sa herë ke lexuar. Se nëse e lezom për ta majt men e lezoha 5 herë, 6 herë, 7 herë, ajo ka me qenit pa frytëshme. A nëse ti ndin në nevoj, shpirë të jëtë ndin nevoj, vazhdimisht me u është qyë me Kur'an, vazhdimisht me u frymzu prej Kur'anit, jeta jote, vazhdimisht me u udhëzu, me u organizu si ma sëmësi me të Kur'anit, e që atëher, është shpresa si i ke punë të mirë me Kur'anin, edhe letën betët kjo porosia e kësaj gjumaj porosia e porosia përmirësimin që ka në praktikat tona, individualisht, edhe si komunitet, ka përparin, me gjitha të qasja ju nda i Koranit, akoma ka nevoj që të meremetohet, akoma ka nevoj që të investohet në te, e një gjatë tilë do të aboj në vazhdimisht duke e përkujtu një një tjetërin në ate që në, në bëndobi, inshallah, e them këtë që të gjuat dhe kërkuj fali për Allah për vete dhe për ju, andë edhe ju kërkuj një fali se Allah të fales dhe mshirues. Elhamdullilah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gjithsesi duhet të themit nderuar vëllezhan që jemi në një kohë e cila është shumë e vlefshme, një kohë e cila është shumë e begatshme. Kemë hyrë në ditët e para të muajit Dhul Hijja, të muajit i cili karakterizohet ofjala për muajin Hanor, pra, i cili karakterizohet me një veprim shumë madhështor që e bëjnë muslimanët, që është në të vërtetë një prej shtyllave të Islamit, e ja ajo është kryerja e Haxhit. Dhe Allah i madhëruar e edhe pejgamberi e ti Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem me kanë të reguar se këto dit janë shumë të vlefshme sidomos si dhjetë ditët e para të muajt dhulhigje ku e dhjeta prej ty në është dhjeta e kurban bajramet dhe sigur se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem nuk ka dit në cilat linë djeli që t'jenë madhë vlefshme se sa këto dhjetët ditë edhe nuk ka ditë në cilat vepra e mirë, është ma e dashër edhe ma e vleshme të ka lau se za vepra që bohet në këto dhjetë ditë. E kanë pytja rësullë Allah, edhe lufta në rrugën e lau, thotë përvesh nëse njëri u një një shkonë luftë vetë me pasunin e vetë, eskëthejet as vetë as pasunia e ti, që është kulminacioni i sakrificës së imaginume. Për ndryshe, qka ka ma poshë se që kjo? Dhe po thonë se kulminacioni i, i, i sakrificës matë madhe, skove për çmundot njëri më boj jashtë koha që më thënë me havleshme se sa ditë se sa vepra që bëhen në këto 10 ditë të muajit Dhul Hijja. Sigurisht dikujt i shkon mendja po çka u bëmë 10 net e Ramazanit. Ulemaja thonë ditë janë 10 ditë këto, net janë 10 net të Ramazanit. Me këto duhet të prejetojmë një gjang. Allahu koh pas kohë paskohë, me mëshirën e vet, me mirësinë e vet po na jep neve muslimanëve mundësinë çat fitoj më shumë sesa do të kishin fituar në ditët e rëndomta. Njëri ka ka ka nevojë për mëshirën e Allahut, ka nevojë për shpërblimin e tij në mënyrë natyrshme, anon ka ka shpërblimi, ka grumbullimi dhe Allahu kët do ta chuaj kushtimisht pangopësit e njerëzit e kompenzon ose e ushqen me me këto sezona dhe me këto ditë shumë të vlefshme, jashtë të zakonisht të vlefshme, të cilat kohë pas kohë e jajep njëriut dhe jajep ati mundësin, mundësin që të përfitoj në to. Dhe s'ka dyshim se, sigur se thash, këto dhjetë ditë kulminojnë me ditën e dhjetë, që është dita e kurban bajramit, dita e sakrificës, dita e shprejhjes e gati shmëris, nga ana e njerëzve, për të dhonë maksimumin per Allahun foçi plot edhe pse ajo çka bëjmë ne nuk është maksimumi. Me e prani kurban nuk është maksimumi. Majmalla Maxi... Ma se kjo ka qenë ëndra që e ka pas Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam ka pasë ëndër se do të me prite djalin e vet. Djalin e, vetë. e vetëm që e kishte. Dhe e kuptoi atë porosia dhe i tha djalit vetë, "Do bir, ka pasë ëndër se do të me të pret." Djalë e kuptoi se ëndra e babas peigamber, ëndrat e peigamberve, ëndrat tona nuk janë si të peigamberve. Na zoti na rujt me pa ëndër se do të më epret djalin ton, ose kënda pe njerëzve, çka do të më bë, do të më xel syt, me u kthyn në anën e majtë dhe me pshtytë 3 herë, thatë dhe më thon e udhubillahi mina shejtanir raxhim, se ajo ëndra është për shejtanin. Mirpo te peigambert e Allahut ëndrat kanë çaktë, se shejtani nuk ka mujtme të përthutëk ata. Dhe bën teslim, dorzohen të dy, baba e djalë. Dhe kur merë Ibrahimi A.S. me e prej djalin e vetë, Allah i thotë prit. Ti e dëshmove se je i gatshën për sakrific, edhe jasjel në njërë të mrekulueshme. Një dash të majmë, i thotë qëto preje, si qëto dhëtë me prej, jo e vladin. Dhe ajo që ka është e veçant, edhe e rëndësishme në këto, thotë ja Ibrahimu ka të saddak të ruja, o Ibrahim, andrën e realizove. Andrën e realizove, po djalin nuk e prejve. Tregove ga tishëmëri për me e boat për. Allahu neve në ka ngarku me gjana shumë të fjeshta. Allahu në ka obligu me gjana shumë të fjeshta. Me gjithate nëse që ato i bojmë, ne tregojmë ga tishëmërin për sakrific, për për ullje, për nënështrim, për dorzim dhe Allah të fuqiklot. E kjo është porosia e këtyne gjana. Nga njerë njerë e edhe nuk arrin me e kry një pun, mirë po pse pat dëshirë, edhe pse kish me e kry si kur të kish mujtë, Allahu kam i ashkruat vej për sikur se me e paskry. Andë kjo është përosia dhe kjo është mesajji i festës e kurban bajramit. Mesajji i kurbanit në përgjithsi që njerëzit vërtet të tregojnë të për ullun dhe Allah të fuqiplot dhe njëkosisht të tregojnë solidar me njënit tjetrin edhe të ushqehen e të përfitojnë nga të mirat e Allah të fuqiplot. Ishala Allah i madhruar në e mundëson që këto dit e mbetura të vlefshme për atë muajt dhe lhegje, të shuritëzojmë ashtu se si është Allah i madhruar i knachon, dhe që gjithë një jetë a jonë tjetë e kurorzuar me suksese, me festa, me kremtime, mirë po jo, asit të kota, pa, pa punë, pa aktivitet, mirë po punë aktivitet të arrituna, e pastaj do të festu që ashtu që si është na kam su Allahu i madhruar.